Entzule eta ongi etorri metal garrasira. Ongi etorri metal garrasira. Ziterrateko metal zailoreko berenera eta bakarrenera ere bai, hemen largoa eta eratzi puntoz azpean legoa eta mar punto bostean eta internet emidioz metalgarrasean punto zaite ez? Bai, bai, saturatzen duzu en plan... Barkatu, guai. bai, gaur oso, oso berandu eta oso potente hasten gara, ez da? Baina bota haut nire edari guztia lurrera hori. No, oso, no? Antziterrateko oso ondo usain du ez, egun batzuetan. Big kind, Ander, big kind. Bai, da pixka, nere, nere aportazio pertsonara, ba, irrati bai, txit eta goren honi, ez da. Bai, bai, eta oso eskertuan, eskertu. <laughs> Bari, esan bezala, ongi torri, azte bat gehiu saiora, azte bat gehiu berandu, beti bezala. Eta, bueno, ba, ba, ba, ba. ba, ba. Ba, bueno, informazia jakine bat duzu tel, joan denaztean, egon ego nintzen kontzertu baten, Thunder Mother-en kontzertuan, tonostin, eta oso ondegon oh, zen. In Ez. <laughs> Nik ez kronika, kronika egiten ez nesona. Baina, bueno, oso ondo pasatu genuen. Eta, bueno, beste aldetik, ba, tunkeko jaialdia, ba, zen oso arrakastatxua izan, diru ez, ba, hirrogei bat pertsona edo gutxigo joan ziren. Eta, eta, bueno, ba... Diru dinez, e, charlik ba, ba, kistonako kabregoa zuen, eh? edo ez dakit ba, zerrengo digu onerako edo txarreako, ba, Devil strain adibidez, ba, igual famatok izango dira berroioan, yeah, baina yeah. jendeak ez ditu ezautzen, ez hauten. Bai, bai. Batesateagatik ez da. Eta gatik, be, bueno, gaurre saio normala, ez zirik ez ezer? Mhm, uh horia. -huh. Eta gaurre, bueno, zer izango dugu menuan? Beno. Ba, Gaurko lehen proposamena zuk azaldu, frantxe sauek, eh? Rise of the North Stars. Eh? Ba, Rise of the North Stars, eh, bueno, talde bitxia, eh, nahiko berria esan dezakegu, ez dakat eh, material asko, baina bueno, zuzenekoak eta hori asko eman dute, beraz, ba, ba, publikatu gabeko ba, material ezan gaute. Uh -huh. Baina bueno, talde interesgarria gero egitzen godu pixkat eh, talde buruz? tartean esango du eh bueno, asteko nobedadeak berreskuratuko no, ditugu. Bai, bai, bai. Eta amaitzako Death Black da Dev Blag eta denetatik. Betidanik. <laughs> eta bueno, duan taldea bueno, talde esperientzia dutenagoa da, baina bueno, herrialdeneko berezi batetik kubatik datoz. Hala. <laughs> eh Rise and Shine izeneko taldea 1958an sortutako taldean u metal estiloan mugitzen direnak. Eta, bueno, ba, beraileke zabutzeko auk edesango dugu ere. Ba, hor duzue gaurko menua, hori musika atamusika gehiagoen men... Oh! Ez mozgum, nikitzagiten <laughs> ah, dudan. Bera oiua, hori <laughs> <laughs> aprovechatu, gara. Zaten genu mezela, hori ba, den atamusika gehiagoen men... Metal Garzia ango, horatu nola kontaktatu ez gaitzak ez zu, eh? bai Facebooketik eta txorretxotik Metal Garzia bilatuz. Eta bai, eta ere, bai ba e-mail kontuan, e, metaragasi arroba eta batez ere, ba, blogean, non e, saioak e, zintzilik ditugu, partekatzen ditugu. Eta, bueno, bat, saio bat faltatzen da, ikusiko ikusi, zuten, ikusi, june bat dagoela, laro gaita eta laro gaita bai. Igoko dugu, igoko dugu. Baina esan bezala hori dena, eta mu musikaga joan, metalgarazian, txegiten duzuna, brutal speaker jauna, eta orkristaratzean, produkturet atzutzen dari jauna, da Eta musikarekin asteko ba, Sabaton suede arrek disko berriaren beste aurrerapen bat ezagutu dugu letra bideo bideomodura, Resistant Bite da bestia eta Heroes izaneko albumen izango dugu urrenko ostirailean kalean entzango dena berazor dugu Sabatonen Resistant Bite The Burning, and the rumble is at hand that's the blitzkrieg's pushing harder The war is all around After our fighting, the numbers will still count We're gunned and few in numbers We're going to flag or fail We fought hard Held our guard. But when captured by the axes And forced to tell the truth We will tell them with the smile We will surprise them with the laugh eh Sabaton suediarrak. Orain bai, orain bai. Ba bai orzan dugu Sabaton suederrak bere letra eta bere estilo beti eh bëlikoarekin edo. Gudazalea. Guda gudazalea no? bai se se juicy gelditzen da, ezta gudazalea. No, ja sale baden, gu, ezta kit. Ez gudaria. Gudaria. Ore pentsatzen, ore da sai zain. Eh? Sabaton gudariak. Bizka raro galdu zuait, ez? Suediako gudariak gara. Suecia salbatzeko da. <risa> <risa> ba bueno, e, ba gaur e, pizkat e, tartea lapurtuko dizut eta eta bai metal alternatibo tarte hori lapurtuko dizut. Ba lehen esan, duz, esan dugun bezala Rise of the North Star e, taldea ekartzeko eh izango zuten North zu dia Rise of the North Star. E, e, juego tron, tronudomaren Marenas, nada, no? Tronudema. Tronudo dentro nudo Maren, e, persona ya quedó este tal e, ditugu, paizkoaken susten ere, eta bueno, dirudienaz e, taldearen sorreran edo, ba, bentzat kontzeptua, ba, el 80 amarkadako Tokioko Shibuya auzoan e, jaiotzen da edo, e, ez dakit, e, bueno, Japoniatik zerbait badaikizuten, baina bueno, Shibuya da oso famatoa Eh, gaizki ez banago go... Eee... Eh, usta dela... Buz, pues bueno, eee... Eh, Barrioan, eh, joe, hau zo animatuena, ba, daudenak eh, pila bat lokal eta olakoak. Mm-hm. Oso da, famatu bat, ja, bai, eskedaude biru hau zo bastan famatu token. Tsibuya eta kibajara eta olakoak. Bueno, jarretuko dugu. Eee, eh, ba, bueno, eee... Eh, Tokiko zibuko auzoko espiritu horretan jaietzen da kultura, kultura Japoniarra joen eh? norago nola nago nagor. Kultura Japonirra eta mankak taldearen inspirazio garbiak baitira Horri esker eh, taldeak identitatez berdina eta originala garatu du eta peskate eh, irudiak bilatzen are, eh, bilatzen baitu badi, zute ba, ikusiko zute ba, estetikoki dela talde nahiko le, bitxia edo, Ba, zentzu batean Japonia erara jazten dira, ba, ez dakite... De, ...serietan eta olakoaktan, ba, segura ikusi duzutena, ba, institutora joaten dienak eta beti... ...nola traje beltza edo, edo urdin, ilun, traje bat e, ikasleen tipikoena... ...ba, olakoak, ba, baina nire baiz hartzik dituzte, ba, elementuak, boz, e, pues, bueno... E, ...raperon zea oieg, eta, bueno, naiko bitxia dedia. E, Bos pertsona ditugu taldea osatzen dutenak e, Alde batetik abezlarea bitia dugu e, Bere ezizena superbegitia <laughs> e, Gitarretan Braiz eta Erwan ditugu Azken hau Masin Erwan da bere bere ezizena Basuan e, Fab dugu e, Osango Fab Eta baterian azkenek e, Kevin edo Bere ezizena Jokuto Nokep No da, da de eh nos aqui nos en gidoi en no. bai ber bueno, da ez dakit ni japoniar pizkatik ikasi nun barkatu lekukotasuna <laughs> o sea, bai, leku edo ez dakit jatorria eh... bueno, jatorria bai beñan ere bai e, familian edo no. nor zureita edo nor zure familia ere bai aplikatu daitekeo kasurretan Muzika atletik, e, bueno, jarkorretik, hartutako elementu ezberdinak beatdown ikutu astunagoekin nazten dituzte. Guzti hori, metalkore soinu zinguraturik eta, bueno, azkenean, ba, ba naiko musika entzungarria eta animatua gelditzen da. Momentuz hiru epek aleratu dituzte, lehena Tokyo Salt e, izanarekin bi abestiez osaturikoa eta bi miletabederatzigarren e, urtean e, argi ikusi zuena. Epe honekin nahiko arrakasta eh, handia izan hemen zuten, eh, bueno, diru dienez bat bira egin zuten, en, lehen esan bezala, ba, bueno, e, e, bila beste dituzte. Epe honetan, beraz, ez dakit nola antolatu zuten bira bat. Maiano, bueno, eh, bira Arraknaiko rakasta a un Europa Mayan eta, bueno, eh, curioso curiositate modura, ba 2011 garren urtean, eh, ira e, bira hoietan iraizitako dirua, ba, Japonian gertaturiko ez beharra jasan zuten kaltetui, ba eman zieten. Hmm. Bizkat, e, bueno, oratu ezagun, ez? Eh, 2011 izan zen eh, tsunami eta baitzentral nuclear eh, sta e, e, kiniste nazona. Fukushimaareko Fukushima. zentrala bai. bai. 2002 garren urtean, 2 EPE bat etorri zen, Demonstrating My Masai, e, Saia Style, Saia agian, ba ez dakit gozatuko zuzute, ba, dragoi bola, zera, saia noak edo, arraza hori ez. E, EPE horrekin lehen bira antolatzen dute japoniatik tik, handiarekin ere bai, Urte horretan bertan Iberiar penintzulan zehar bir, e, biratu zuten e, bai, bueno, bai er, iri, ir, er, bai Espainian eta bai Portugalen iriez berdinetan. E, aurten berriz duela egun gutxi videoklip berria ezagurtara zidute interneten bidez, well came, e, dena, eta, pos, ba, gu, tanen, well came Furio State of Mind izan egin, talderen urrengo diskoko parte izango dena, eta gaur talde zabutzeko entzungo duguna, beraz ordu gu, Rise of the North stanen, Well Furio State of Mind. de santigoru Rise of the North Star eh bueno, e, bilatu eta be, begiraren bate mantalde honi ba nikusten dut neko bastante ikusgarriak... que eran eta musika ba dago bastante ondo, beraz ba, e, ba piskat gure gure ez aholkuak jarraitu edo norbete jarraitu... barko hituzia eh? <laughs> bai, izan leke <laughs> Metalpa da guana. Metalpa da guana, guztan zen zure kontzeptu hori. Eta, bueno, zer ekin jarretuko dugu? Da honaz de maile ekin jarretuko dugu, edo... Zuxera usta duzu. Ez jar, galdetzen dut. Bai, ez? Bai, ez eh, que, <laughs> Komentatzen ere ginen... Zan zer, zer... Ba, zerbait horren uh, aurka o... Ez, eske, komentat, antenaz kampo konen, komentatzen genuen no, bezala, ba... No, ba, ba esan duzak, egu balitekeela... Balitekeela, ba, saio... horregotea, no eh? Saio galdu horretan, ba, jarri izatea, baina ez gaude ziur... Baina, bueno, ez daigu importa... Azen... Boko dugu saio eta jarriko dugu sorpresa, porque ya... Hori da, Euskal Herrikoak dira, eta zaigu inporta, ezta ez importe, Aire, nascu, <laughs> nascu, nascu, eh? <laughs> of the Maya iruñarrak, bideo eh, berria partekatu zuten interneten, den apirillan, eh, taldeak the, tru the Truth is in front, of, in front of you. Izeneko azken lanaren deluxe edizio bat aurkeztu uh, dute eta bertan Everest izeneko single berria. Maiartzen eno geian eskuraga izango dena, beraz orduzute Down of the Maya nen Everest... Hor dugu tauno de malla. Ai, se miña gintud malla <laughs> gintud. Se tontakeria daukagon hemen gaur. Ba, hor izan dugu tauno de mallaren estabeztia. Eta honekin pasatuko gara, ba, gure saioko segurenik ta, tarte jarraituen ja, jarraituenera. Hor da sol, ez da? Bai. Jendeak gehiago espero duen tarte hori, ez da. Bai, oren, jendea entzutendo horreko, ff, onera eristeko. Eh? Na <risa> nah, dute, bai, azteko nobeda deak eta gu kaukera turiko, ba, blak talde horiek, ba, inori etzaionak gustatzen, bueno, igual bati bai, ez? Errespetua gustatzen zaion tipu horri, ez? Bai, bai, bai. Norbaite gustatu barzai jo, ba, ez dakit, ez? Zainbeste, ba... Ba kaka, ez? Eh? <risa> <risa> ba, joe, astero daude pila bat eh, pila disko berria teltzen dila, ba. Norbaiti gustatu barzai, Baina, ez? Baina, azken aldean, black baino gehiago, death e, aurkitzen ari gara, eh? Mm, agian... Eta brutal, death, de xente. Bai, nero menean, bainan, agian ez dakit, ez? Modaz pasatzen ari da. Ez dan leike, ez dan leike, ez dakit! Baina, black ne. metalaren gainbera ikusten ari gara. <risa> ¿Qué tal de izan hoy tú? ¿Gaurra azteco novedad deán? ¿Señeguin aztengara? Azteco, Valenfire, tal deán. Valenfire, ¿gustan? Tronu, tronu de mar en eh? escena escénario, vay, es? Eh? Avalirio. El... Vay, es su orí, es Valenfire. Valenfire, vay, vay, Bueno, va... Sin onda ¿eh? Oso <laughs> onda, Ander, chalo. Va, death metal. ¿Qué te digas con Ander? ¿Estar regate? Vay, me <laughs> <laughs> Bueno, Death Metal eh, proposamena hau, eh, Splinter sezeneko eh, diska kalera baituta aste honetan Eta bertatik, Skars! Baila, otik e, zu baliri hori er, ateratzen zitzaio, ez Baina, gustatzen zitzaio, hostia? Pogotarako eta mozpitentzako ba, bestia proposak, ez da? Bai, bai, ba, bueno, e, Britannian didi, Halifax iritik e, talde hau, Balenfire, eta, bueno, estiloz guzti aldatuko dugu, eta Power Metal e... proposamen batera fongo <laughs> gara. Zepolita. <laughs> no leiz zena du taldea, gustatzen zitzaio, taldea, ez Medusa's Child. Oh, medusaren medusaren eh, semea, semeak. Eh? Edo semeak, edo semea? Child? Child da semea. Semea, es. bai, ez. Pero ez da, ez da, ez da, litzateke children. Ongeturri metalgarraziaren eh, ingelez eh, eskolara ez da. Horri da, horri <laughs> da. Brutaltito, loa irabaziko duzote. <laughs> Eta, kasuanetan, turingiara jugango gara, alemaniara. Ah, ezkarek asko. Ez neki enun zegon hori. Eta, bueno, taldeak txailetaldeak eh, kaleratuko duen Empty Sky lanetik, Turn Back the Time, entzungo dugun. Right Look at face, I'm about to replay will turn back to time Horxe, beraz, eh, medusaz txail Medusa, Alemania Arras seme, Medusaren semea Medusaren semea, bai E, eh, bueno, eh, aldatuko dugu estilos berriz ere Hala pikatzen zuen medusak mm. Animaliz itala <risa> Benetan Bai <risa> <risa> E, eh, bueno, estilos aldatuko dugu ta Brutal dezmetarera ba, Bueno, zure Estilora ez da bai, Zure horre zure... zeindako zure... estiloa Sortutakoa bakatek zure atzat Nere omenean, omen. egin dakoa bai, o sea... bai, bai Zen existitzen... Argi, argi dago. <laughs> zen existitzen den, eta nik, nik, bueno, nire nigan inspiraturiko estilo bat. Horri da, horri brutala. Hortik anitzen adator. E, horretarako, e, italiara jungo gara, romara, eta bertatik, hour of penance. La... Sufrikario ordua ah. ez, edo sufrimendu ordua ez. Oh, sí, zen polita. Jarri, jarri, jarri, entzun dut. Ba, entzungo dugu, Hour of Penance eh, kaleatuko dun Regicide eh, lanetik Regieriotza Oso, oso, republika rakizan omen dira ezta <laughs> bai. Eta bertatik, Resurgence of the Resurgence of the Empire etugu erregiltzaieak. Bai, Hour of Penance e, italiarrak, eta berriz ere bueno, estilo aldaketa bat emango dugu. Kasunetan folk e, metalera pasako gara, eta horretarako frantziara jungo gara, stil volk e, taldea ezagutzeko. Horra, eh? hain. Horra da. Oh, usta, hey. Baiten du hori ez, lehen esan dut, saltatio mortis eta delako oiek... E... Bai, e, baka... Kor, bona... noazen, kor, bus, kor, ez, kor, bus, ezaket. Horretuela urte pilo bat egon mentade bat, egiten zuela folk metala, oso instrumentala, eta... Uh -huh. Eta bueno, ba, horretzapenak dakarkit, dakar skit. Onda esan dago? Dakar skit, bai. Oi, <risa> <risa> ze ondo nago gaur, hoho! -oh! <risa> bai, bai, iratu harkoetze beste izkuntza, frantxese ez egiten dute, baina... Eh, Dixkak lapeira negra izena, eta ez dakite izango den Katalunia edo, Oksitania raedo, ez dakite. Bai, izango da ez dakite zerri horretakoa, ba, justo da ola ez, eh, Mugan eta eh, frantxesak etortzen da tabako erostera, ez da. Hori da. Eh, Dei ezagadun ezakit irun. <laughs> <laughs> Nola ez, ba. Perpiñan. Perpiñan. da iri bat. <laughs> bai. Bai. Bai. Bueno, un eraño ba... saio ahiltzena gehigara eta oso ba, ondo egitarari gara, ezta? Pues ba, han veces la negra ese diska kaleratuko dute eta bertatik entzutanari garrena, la foge goggon This song. taldea berez eh bueno eh irakurri du da dut gainera holandarrez eh jende isilla, esan nahi duela. Ah, eta eta beste duten beste hizkuntza frantsesaz gain, ba oksitaniara da, esan duartzela. Oksitaniara, oh, joan. Oh, Zembat hizkuntza hiztzen izenak, badakizkizu, <laughs> da hiergiauna sin <laughs> karagar. Gustatu zaiz, ba, pas ba, pikate ez dakit, ez? Saioa frikiago agiteko oraindik kan estan. Chekean, en neta, eta, Iekia ez da, Orain, horren ba, bueno, beste maite ditugun estiloekin bokatuko dugu zura eh? Eta amaitzeko Necrodez taldea, blacken thrash metal aitendu un taldea, italiarrak hauek ere. Eta The Seven Deadly Sins izeneko lana e, kaleatu, pekatu, mortal, bai, ah, tzaieak, itzak, ba, ez zazpiplikatu un mortal. Iltaiek, ta bestibakoitzak ilgarriak izena du, ez? Eta kasu honetan ez xungo duguna Wrath. Zeinan, nola moztu zu musika horrela? Ez, ez, bukatu da, la. Hala <risa> bukatu da. Razz, jartzen zuen gaine da bidean, razz, eta hor bukatu Azkarra Azera. musika ekin, eta azkarra bukaera ez da? Bai, bai, oso, bai, oso traseroa dezakit, bai. Ba horret, ba... onera nio, ez? Oh. Eh, ba tarte iltsaie hau, saioaren tarte iltsaie hau, ez? ba jende, jendeak espero duena, normean aztero, ez? Bai, bai, bai. Eta, hortz <hazurra> ba, entzuten basa dute, benetan, ba, premio bat merezi zutea, eta hagu egizakago dirua, ez, eta euskago uz, uz, premioak ez, eta basu ekimateko. Baina, bueno, jakin ezazue, ba, premio bat merezi duzutela. Ba, ba. sari bat. Eus, baita, etorri gure gana eta garagardo batea edo inbitatuko zaitu. Zute. Bai, beste gauza bat ez, baina. Ego nintzen, taleputa hori entzuten <hazurra> zaila E, izango ditzatak ikaragarria, eh. oza, ba, e, buf, bi gara gardo ordainduko nituzke. Bai, bai, bai. Amedan. Benetan hitorri, eta egin hori. <laughs> eta, bueno, ba, ba biskate, saio egin jarretzeko, e, urrengo asteburuan buruan, nokten balentziarrak izango ditugu tunkaretoan, Exilium Disko Berria aurkezten bertatik beste single berri bat ezagutara dute interneten bidez, Halo of Repugnance oso izan buru polita, Izena daramana eta atalderin nitzetan ba, beste diskoetan erabilik gabeko elementuak hartzen dituzte abesti ezberdin bat egiteko. Ba, ba bueno, alde pixkat melodikoagoak sartze dituzte, momentu batzutan pixkat geldoagoa musika. Eta ja, bueno, kuriosoa ez dago eski, ez duek haip e, duzute, hau da noktemen Halo of Repugnanz. dugu nokten e, gogoratu urrengo azte buru noten azte zurrengoan ba ezango dira tunkaretoan e, jaialdian eta esan esan ziguten ba azte buru desiente duela asteburu buru desiente bai e, jormunkan taldekoak korre egongo dira bertare egongo dira eta mesedez jugateko Ba, ez dakik zenbata besti berri, iadenaka besti berriak dielako. Bai, bai, bai. Eta, zuen laguntza berduzute. Bai, bai, bai. Gu, juangoar. Ez, es, zurra. Hina nagoa, así que... Ez indut. Baina, bai, bueno. Jaialdi eh, nahi kobo, no? Apainiatua izango da. Apainiatua. Apainiatua izaten da, ez dakit. Na, usta, us, Euskal eh, Metal Festa hoetako bat izango dela. Así era guk, eh, da ze... oh, una... Bai, bai, bai, ze, ze, ze ilusio galera, ezta. <laughs> ilusio galera. handarren <laughs> euskera macarronikoa. Bikaintzoa, izango bai. <laughs> bueno, e, e, bai, zartu... Genestakela... bai. Bueno, eh, gaurkoan, eh, eztakin, bai, ni bai, bai, venga, nere tartea egingo dut, ez. Ez, e, bueno, aurrekoan bezala, sartuko dute metal, metal anon, metal tartean, naiz eta berriz ere, ba, inkeles ez egiten duen talde bat ekarri dudan, baina, bueno, da beste herrialde bat, normalean ez dugu metal proposamen handirik aurkitzen, e, kubara, jungogara. gara ha? Eta, bueno, ba, eh, rice and izeneko taldea ekarriko dugu bertatik. Beste no lan nola bestuko ber, berko luketen guajiron, edo? Españoles, bere españoles, imagina tu? Guajiro ez eh, da han... Ango... Ah, ez da, bila. Dialektoa, edo... O igual, o igual da, oren dara pilagat, urte, ez igual da. <risa> imagina, garo bera tukot. Uste dut, bera... Bai, uste dut, e, beraien artean, buntza ba, bon, diena gola, ez, e, guajiro ditzen dira. Oh. Ba, nagian da, bazakit, ez, e, pertsona definitziko eskuntzan ez zea bat, ezakit, nordaki, nordaki, nikez. Karri Facebooken, edo, edo bidali email bat. Anterren ezagutza arraroak. <laughs> Frikiak. <laughs> Frikiak, bai. <laughs> bueno, ba, esan betzela, raizan bintz dugu gaurkoan e, numetal taldea mila e, bueno, ba 1958an sortua, beraz, bueno, da ibilbide luzetxoa da namana eta 10 urte baino gehi. Bai, Amabort, Amabort, osnon. <risa> eh, ta bueno, ba, eh Cuba mailan, ba gausa de gente, ez? E irazi dituzte parte hartu dute, eh bueno, festival de gente tan 1000 batean. E, abanairiko festibalean, e, baita, bueno, irratian e, jaso dituzte premio de xente, e, bitxia inzaitz, eman e, diote e, nu metal talde obrenari, jakiz eman metal bandagoango diren, bueno. <risa> Habian talde bakarra zer, no, seguro irabazten dugula. Hori <risa> normala da. Baina talde sexiena, Eta oiee, oiee, oi, oi, ba, ba, bueno, está aquí zuten zaten Emakumeok. <gülüyor> bai, bai, bai. edo bueno, edo edo barkatu, barkatu, ez daitez sentitu, ba. Ba está aquí tes, eh utziko dugu. <gülüyor> <gülüyor> e, bueno, e, taldea osatzen dute, ja, ja, Izenak beiratzen hasinen baduzute, eh taldea osatzen dute Rodin Delgado Baterian Fran Batista, abez abeslaria, Jaime Borrego gitarra jolea, Jorge Montero ere gitarran, Alfonso Lucas Artiles basuan, eta izena ere jartzen dute, William Quintana. Eta kitagin partidoko norbait da, horregatik hortikan bere importantzia. Eta partido, Kuban, boste hon daude, ez da? Eta, bueno, ba, esamezela, Kubako... Taldea dugu, epe bat kaleratu berri du aurten, eta bertatik entzungo dugun abestia Juayam, beraz raiz, raizan bintz kubatarrakortxe. zentugu arrotza eta babarrunak. Gustavo zai proposamen hau, ez non ezagutzen talde hau. Ez kurioso, ha? Bai. Ba, kubaldetik etorriak. Eta, eta bueno, nera ino ez... Zenba, zenba minuto galditzen zizkigu. Ba, zazpi bat. Zazpi bat minuto. Hemen bia besti jatzen ditugu. <laughs> Bale, ba, agurtzen dugu saioare momentu batean eta jasta, ez? Ez ez, killer bikil, handel. Jarraitu, jarraitu, nes <laughs> <nahi, ez? laughs> Bari hurrengo, hurrengo abestia, bueno, duela gutxi Killer Be Killed eh, taldea izan genuen zaioan, South Flyko Max Cabalera, de Dillinger Escape Planeko Greg Pucciato, Maztoneko Troy Sanders eta Mars Volta taldeeko partai doia Dave A. Leach, eh, ba, osatzen duten eh, superbanda hau. Wings of Feather and Wax, Lena lehenengo singela gustatu zitzaigun, ba bastante neri beintzat, eta hemen dozu hau da Killer by Killden, Face Down. Egeak pera face down. Erla bukatuko zuten denak saio hau entzun ostean. Zeren, bueno, eriotza da ez. Baina eriotza, zerura joan da ez. Eta eta ez dakit, ez aingeroekin da da drogak eta konsumitzen. Uh -huh. Norberak daukabere zeru, zeru idealizatu ez da. Vale. <laughs> este, frutetaz hitzaiten dut ez, drogetaz. Yeah. Frutetaz? Bueno, bai, frut. Zagarra, zagarra. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, saioa hiltzen ari gara eta ora, eta hilt ber da, baina. Ja, ja, ja, illa. <laughs> bueno, ba... bai herdia aldean edo lehenago hilduko, eta. Bai, oneranio bai ja ja hitzale dezake zute iratia, oneranio metalgarraxearen e, saio hau. Eskerik asko entutegatik, e, beti bezela, e, eskerrik asko ba, ba ez dakit Gustatzen zaiz Facebookean emateagatik edo ez gogora dezagun non eman dezake zuen gustatzen zait. Facebooken, esan duzu? Bai, baina... <laughs> Txorrotxioan... Eh, amede, aga... Arroba metalgarrazia eh, jarrita. Hor da, aldela, abildu metalgarrazia. <laughs> <laughs> eh, e-mail bidez eh, metalgarrazia abilduag email.com jarrita. Baina garrantzitxuena? Blogan noski metalgarrazia.wordpress.com Eta, ba, bono, ez dakit, entxetari ban euro pare bat, eman nahi behar diezu, ba, ez dakit ez, sartu ere bai antxate erratian, eta hor gaude aurkitzeko da zaila, batez ere barratoia mugitzen duzunean, nik uste dut inorez dara sartuko. Horreta egan, baina, bueno. Ez da, inor, ez da, la bueno, bueno. da bilatzaien, eh, metelgarra sejarita. Baina jende hona zate, eta oso majoak denak. Eta, oneran jo, bukaera, bez... Bukaila horrekin digan ez, horrekin ganeu, horrekin saio hau. Azkeneko beste entzun guguna, ba, Dead Angel America Rack, videoklip berria dakarte besoazpian, The Dream Calls for Blood, e, da besteen izena, eta joan den urtean kaleratu eriko izen bereko diskotik, ateratako bestia da, beraz, orduzute, azkeneko bestia, Dead Angelen, The Dream Calls for Blood.